Azaroaren amalaua ipatu duzue, eh, data bezala, zergatik data hori? Azaroaren amalaua da eh, teknikoki, basoan izena emateko azken eguna. orai, eta bukatuko da azaroaren amalauan, eta momentuko ez dakik gu Pasako den baso hori, aldiz ikaslek izena eman behar dute, ofisializatu behar dute izen emate hori, data hori baino lehen. Horregatik guetako data hori askixin bolikoa da dena landua izanen da, antolak eta landua da, batsoaren datak baditugu, izan emateak etxeak izanen dira, baina erantzuna 6 kuntzetan pasatzen lehen basoa momentuko ez dugu eta espero dugu data horretan ukanen dugula. Zergaitik eperen egin mobilizazio hau? Gu uh, mobilizatu ginen ahintz, zerketan inguruan jas, uh, uh, eta Parisaren erantzuna izan zen, ez zuela gurekin bildu nahi, baina bildu nahi zuela, Euskal Herriko orde politikoekin, izkuntza politiko publikoare matenutenekin. Eta horregatik, bilkura egintzen nireen malauan, gu gabe, bainan autetxiekin, eta eskerzen dugu berri doa autetxiak parte harturik, bainan atea dira erantzunik gabe. Uh, atea dira baikor, esperantza batzuekin, bainan hilabete bat berantago ikusten dugula ez, ez dela dausaldatu. Beraz gaur errepikatu dugu hautetsiai ez lokartu, ez utzi itzeder horiek uh, uh, zuen esperantzak lokartzen, guk beharra horai dugu, aurrak hor ditugu, ikasleak izenaen maten ari dira basoarentzat zat, brebetaren zat, edantzunak berritugu orai, eta ez dira uh, promesa horiek kaminetetik lortu dituzenak, eta ez direna gauzatu hilabeten buruan, ez dute horrek gelditzenal, lortu arte elgarrekin borokatu beharko dugu. Aipatzen zinuten, brebetaren zat, gutxi bera gauzak argi direla, aldiz basoaren zat, auskoamdiaren gaia, zintzilik da hori da zuen arazo edo eskaeran nagusia. Bi eskairak baitugu, ebrebetarena, eh? badakigu Euskaraz egin nintu guguk azterketak, gure ikasleak Euskaraz egin nintu zuzendua izan daitezen. Aldiz, uh, basoaren zat, zailago da, baitugu berizitasuneko frogak martsoan eldu eta haidira, oraidanik prestatzen gai horiak Euskaraz, Baina berbarimara martxoa intzin prestatu ikasleak frantses pasatzen azterketa horiek ez da erakasteko manera berdina. Gure murgiltzea eredua nun gaiak euskaraz egiten diren ez dugu gauzatzen alko gaiak azterketak frantxezetzen berbarimara dira. Berezitasuneko frogak martxoa heldu dira, hausko handia berantago, baina horrek urte horxoko lana balintzatzen du. Gaur iadanik asia duten lana balintzatzen du hizkuntza orre, kontu horrek eta ez dakigu gaur zehizkuntzetan eginen den. Zerri zanen da, zaroaren amalaguan? Asanen, waan, beraz, gizak ate bat eginean dugu, bordelen, lotuko dugu errektoretza eta giza eskubidean plaza. Sin baita, gure izkuntz aldarrikapen horiek giza eskubideetan idatziak dira. Giza eskubideak dira, beste giza eskubidean nahinean ez dienak resperatuak. Horregatik, sin boliko ki bi leku horiek lotuko ditugu bordelen, errektoretzen aintzinen dabilatuz, eta eskuiden plaza hortan bukatuz eta deitzen ditugu. Bai gure ikasle buraxo lagile guziak, baita ere auskaltzare guziak bordela etorzen gurekin, azarroen amalauan egur dutik erratxaliko horrematakak.